Радо вітаю в українській читальні. Нині в кухрі історій Продовження містичного роману Івана Дурського Той, що обманює смерть. Розділ 20-й. На стовпі висіло оголошення. Я призирливо скривився. Ледь переборов у собі бажання здерти його гбісу. Звучало воно десь так. Ціли, бла-бла-бла, зніме прокляття, порчу, привороти і ще багато іншої просто неіснуючої фігні. А також налагодить сімейне життя, бізнес, забезпечить пролив грошей. І я хотів дописати. І зробить так, щоб ніколи не було похмілля, і щоб повії давали знижку. І ще щось там про драконів з єдинорогами. Жаль, що в цей момент в мене не було нічого, чим я міг би це написати. Невже є ті, хто ведуться на таке? Відьми, цілителі, шамани, тьфу, та маячня це все. Брехня. Ніхто цього робити не буде. А от гроші з вас здерте. Не тому, що це в принципі неможливо. Я сам не знаю, що можливо, а що ні. І це попри те, що я ні разу ще не помилявся. Мої галюцинації завжди справджувались, якщо я не втручався в порядок речей. У вас, мабуть, питання, чому ж я тоді спілкуюся з такими людьми, якщо не вірю в це? Тому що я не казав, що немає нічого надприродного. Я казав, що більшість з цих людей просто пройди світ. Вони мають до цього такий зв'язок, як я до нанотехнологій. Просто знаходяться ідіоти, що готові витратити гроші на чудесне заклинання від всіх своїх бід. Ну не дебіли. Відсоток тим, хто цим займається, дуже-дуже малий. І спектр їх послуг ще менший. Прокляття насилати може будь-хто. Це просто такий собі ще невивчений вид енергетики, напряму діючий на біополя. Тобто якщо не влізати в недостовірно доведені науки, то прокляття – це просто психологічний стан людини. Депресія, ненависть до самого себе, слабкість – вітаю. Це причини для появи відповідного стану. Це як ракова пухлина для душі. Так от, чому ж я спілкуюся з такими людьми? Тому що вони бачать таких же людей. Вони інстинктивно відчувають, що все не так просто. Що є ще щось, чого нам не осягнути органами чуття і радіють. До них доходить, що люди в більшості своїй просто біосміття – і ними можна маніпулювати. Вони приймають крихти своїх знань за могутність. І мало хто з них таки досягає її. Невже ніхто ніколи не чув про експерименти, як можна керувати волою людини? Серйозно? Наталія і їй подібні відьми можуть бачити таких людей, можуть проклинати, погіршуючи цим. Психологічний та фізичний стан людини. Інколи знімати прокляття. Едик же працює в іншій галузі. Він в нас вірить в духів. Навіть вірить, що керує кількома з них. А ще він входить в астрал під дією наркотиків. Що тут скажеш? Його класно ліпить. І так він знаходить людей або посилає своїх духів на чиїсь пошуки. Одним словом, Едик – нев'єбенний темний мах. Лорд ситхів і решти темних сил. А крім цього – расист, наркоман і гандон. Чому я так зараз говорю? Тому, що нестача знань в моєму мозку автоматично ставить під сумнів ці знання. Так ми влаштовані. Таким чином мозок компенсує нестачу власних знань та досвіду. Він спрощує замість просто прийняти на віру. І найголовніше – вони знають те, чого не дізнаюсь я. І не можеш я в пошуках людей, котрим хоче допомогти працювати сам. Це не так легко, а вони хоча б економлять час. Лілія засмутилась, що я переніс побачення. Нічого страшного, переживе. Переживе? Я ледь не засміявся від думки про це, виходячи з офісу. Її прокляття набирає сили. Стара з косою скоро прийде по неї. І це не буде щось на зразок серцевого нападу. Ого, ні, цей етап пройшов. Ще до нашого знайомства. Тут щось серйозніше. Це виглядатиме, як бунт в'язнів на вулицях міста. Поїзд зійде з колії, пожежа в домі, потоп. Автобус набитий людьми втратить керування, і вріжеться в заправку. Перш за все людина сама накликає на себе смерть. Підсвідомо, чи за чиїмось бажанням, але це стається. Достатньо звернути десь не там, зробити щось не те Все в наших руках Дарма, не знаю, чим думав Бог Коли Мітка досягне достатньої сили, всі люди, що будуть поруч, помруть Влада потім спише все на терористів, про яких в Україні знає хіба СБУ І то, і я не дуже в це вірю Це буде трагедія Масовий нещасний випадок, велике горе, про яке будуть базікати політики на наших екранах телевізорів. Ви можете запитати: невже все от так просто? Достатньо одній людині бути проклятою, і вона потягне за собою решту? Невже це причина великих нещастя, смертей, війн? Війн ні? Люди ведуть їх через свою жадібність і тупість. До самогубства люди доходять самі, тож це теж ні до чого. Є ще кілька випадків, коли помирають люди, що помирати не мали, але про них пізніше. Решта все так. Задумайтесь, ви постійно чуєте, що десь хтось віддав кінці різними способами, і ви знаєте, що це всюди так. Кожен момент Хтось відправляється на той світ. Але коли ви чуєте щось таке, ви завжди думаєте, що це далеко. І частково це правда. Але чи хоч раз ви задумувались, чому саме так? Чи це випадковість? Ні, це не випадковість. В життя свої закони. Це природній баланс. Так, Має статись. Проблема в тому, що такі нещасні випадки – це ситуації, коли баланс порушено. В ідеалі людина доживає до старості і тихо помирає у вісні. Решта все – це спроби налагодити баланс. Для життя і смерті ми всі рівні. Їм похуй на тебе, як на особистість. Просто так випало. А те, що біля тебе люди, що не мають помирати? Тю, теж мені проблема. Гайда всі на той світ. Так і трапляються ДТП, обвали шахт, аварії на станціях. Там хтось мічений, і він вмирає. Або поряд хтось мічений, а такі йолопи, як я, намагаються його чи її врятувати. От і маємо наслідки. Мітка йде на когось іншого і все. Просто встановлення рівноваги. Жорстоко? Не я диктую закони. Людей з мітками до самої смерті підштовхує більшість обставин та незначних дрібниць. Ліля додумалась розмотувати навушники посередині дороги. Той товстун перебрав з алкоголем. Обоє могли не робити того і, можливо, були б живі. Єдиний виняток це самогубство. Тут жертва доводить себе до цього сама, хоча є і місце обставинам, але як би там не було, така смерть ніяк не вплине на природний стан речей. Чи не думали ви, чому в більшості релігій це найтяжчий гріх? Сумніваєтесь, що все так просто? Все так просто. Світ та його закони дуже прості. А те, що ніхто цього не бачить, нікого не йбе. Ви не розумієте світ, значить ви не розумієте життя. Тепер на рахунок проклять і конкретного випадку з будинком, який прокляв Едик. У світі просто незліченна кількість загадок і таємниць. Наука не може описати все, тож її прихильники йдуть шляхом найменшого опору, як і все в принципі. Вони підадуть сумніву те, що не можуть довести. І люди за власним чи без бажання можуть впливати на цей світ. Одне з таких явищ це прокляття. Може, у вас є багато питань ще, але відповісти я не можу. Я просто знаю, на кого глянула смерть, і я з власного досвіду можу сказати, як саме хтось помре. Термін "мітки" придумали ми з Марком, щоб якось позначити їх та весь той процес, що відбувається з мертвими. Моє завдання було відвернути цей момент. Рештою з того, що я перечислив, Займається Марко. Він перший дійшов до цього. Він зрозумів, як все працює. Він же намагається це змінити. От чому я не хочу йому допомагати, і от чому я нервував, дізнавшись, що він тут. Він грається в Бога. Всілякий раз, коли ми намагались обманути смерть, вона завдавала нам дошкульних ударів. Вся його гра в Бога була однією великою помилкою. Я вірив йому. Отець Михайло вірить йому. Багато людей вірило йому. Ми так і не змогли змінити правила. Хтось помирає замість когось. І не завжди це один за одного. Але завжди врятований лише один. Досить. Я зупинився і закурив. Ці роздуми не допоможуть мені і нічого не скажуть вам. Вечоріло. На вулиці було тепло. Спека спадала. Попри мене проходили люди. Щасливі, сумні, веселі, засмучені. Вони жили своїм життям. Вони поспішали кудись, до когось. Більшість їх проблем зводилось до грошей та до другої половинки. Колись я їм заздрив. Не так легко жити звичайним життям з моїми здібностями. Від накотившої на себе хвилі жалості стало не по собі. Я ненавидів себе за це і в той же час хотів топити своє горе в алкоголі. Ні, все потім. Де ти є? лютував скінгет Едик, як тільки я підняв слухавку. Я ж сказав, що йду. Продідив крізь зуб Краще поспіши, якщо не хочеш Щоб хтось з моїх відправився до твоєї подружки Ти робиш велику помилку Погрожуючи мені, тихо сказав я Тоді поспіши Я кинув слухавку Гнів затулив мій розум Він забрав усі думки Я знав, що робити він заплатить за це. Всі, хто знаходитиметься в кімнаті, заплатять за це. У вас є питання, як одна людина може накликати прокляття на іншу? Тоді наберіться терпіння. Розділ 21 Наталя не поспішала відкривати двері. Я чув сміх з її квартири. Наталя запросила гостей. Мало того, вони п'ють чай? Не роблять лільок воду, жертвоприношень чи пристрітів? Дивно. Вона відчинила двері з усмішкою на лиці. При виді мене усмішка з'яв'яла. Вона ще намагалась її тримати, але... «Я не тихо запитав її. «Ні», – вона похитала головою. Виглядала вона чудово. Шортики та біла майка, волосся акуратно укладене назад. Макіяж був великою рідкістю на її обличчі, але зараз був саме такий момент. Хоч видно, що одяглась вона для домашніх умов. Але вигляд був приголомшливий, але мені краще було б не приставати. Я б не прийшов просто так, благально глянув на неї. Вона мовчала, стривожено оглянулась в бік кухні. В неї хтось є, інший чоловік. Чого ж тоді вона мене не виштовхала своїм котячим шипінням? Значить, там жінка. Хтось, в кому Наталя бачить свою суперницю. Навіть не передати словами, як мені стало цікаво. Хто там, Наталочко? Почувся знайомий голос. Почулись кроки. Я глянув їй за плече. Старенька бабуся. Повнувата гить посивіла в старому одязі. Синя спідниця та червоний светр. Острий орлиний ніс, на якому була бородавка. Це просто вилита відьма з народних казок. Наталії на бабуся. Максиме! Радісно видала вона. Як я давно тебе не бачила! Глянь, як ти виріс! Як здоров'я, Клавдія Теодорівно! І я розплився в посмішці. Відмі Наталці не лишалося нічого, як приречено видихнути і пропустити мене всередину. Бабуся міцно притисла мене до себе. Ого, який ти став! Я був одним з небагатьох, кого вона була рада бачити. А я думала, ти відійшов від справ. Наталочка подзвонила, розповіла про твою ситуацію. Я глянув на Наталю. В цих пов'язаних родинними зв'язками відюм були напружені стосунки. І я розумів, чого їй коштувало подзвонити Клавдії Теодорівні. Дякую, що приїхали, сказав я. Чи все ти правильно вгадав? Старенька поплескала мене по плечу. «Проходи до столу!» «Я б з радістю, але я поспішаю!» «Все, що я хотів, це дещо забрати в Наталі. Невеличку порцію одного зілля, що мало б допомогти мені в переговорах з Едиком. В мене не було на це часу». «Куди це ти так поспішаєш?» «З кухні вийшла». Карина, я ледь не впав. Серйозно? Хотілось протерти собі очі, пересвідчитись, що я не сплю. Так, без паніки. На ній було коротке чорне плаття та босоніжки. Під ним вгадувався купальник. Макіяжу не було, волосся зв'язано в хвіст, засмага. Карина ніжилась на сонці, на річці чи на озері цілісінький день. «Що ти тут робиш?» – запитав її. Тепер все стало на місця. Наталка хотіла не відставати від неї. Кляті жінки з їх відчуттям суперництва. Як казав алкоголік Гріша, відповідаю, баби – це зло. Вони просто не люблять інших баби, з якими ти спиш. Але ведуть себе так, ніби це просто спорт. Шашки, мамо його. Діло навіть не в призі. Просто має бути відчуття перемоги. А ти виходиш крайній. Он моя жінка. Далі я ніколи не слухав. Я, розумію, чекував, коли він закінчував фразою. Нічого трахать всіх підряд. Тепер я розумів. Весь кретинізм ситуації і головним кретином був ваш покірний слога. Ще й так невчасно. Хотіла познайомитись з Наталею, легко відповіла Карина. Я був готовий побачити в її очах осуд, гнів, ненависть, ба навіть розчарування. Але нічого не було. «А ти проти?» – гнівно запитала Наталя. «Ні», – миттю відповів я. «Для правдивості своїх намірів я навіть підняв руки долонями до них. Ідіот!» «Ми з дівчатками мило говоримо», – втрутилась стара відьма. «Чаюємо. Приєднаєшся?» Та ні за що в світі. Я швидше піду на Едика і його кубло не до розвинутих скінів голіруч. І я поспішаю. Спокійно, наскільки й міг, відповів я. В очах Карини грали бісики. Наталка не могла приховати ревнивість. Вона знала, що програє. Клавдія Теодорівна просто... Дивилась на нас зі сторони. «Ох, молодь!» – тихо прошепотіла вона. Тоді додала голосніше. «Так, дівчатка, ви на кухню. Максима, заходь в кабінет Наталки!» «Але...» – почала та. «Нічого тобі там не зробимо!» – гаркнула Теодорівна. «Наталія, може б ще щось сказала?» Може, я навіть би побачив на власні очі поєдинок відьом. Бубоніння прокляття, за бубонів, махання руками, тряска амулетів. Скільки існувало різних відьом, стільки й способів. Але втрутилась Карина. Вона схопила Наталку, обійняла і потягла в кухню. Карина знала, як знаходити підхід до будь-кого. Їй не вперше не здивуюсь, якщо вони залишаться вдвох і. Так, стоп, я не по те сюди прийшов. Мені взагалі не має бути діла, щоб вони не чудили на зло мені. Бабка схопила мене за лікуть і потягла до наталченого кабінету. Луна в голові лунав повний презирства голос Карини, а не забагато ти на себе береш. Теодорівна відчинила двері, і я зайшов. В голові роїлись думки, тож я не одразу помітив, що в кімнаті було темно і похмуро. Відьма змогла створити відповідну атмосферу, щоб наводити жах на тих овець, що сюди приходили. Кожна людина може вирішити свої проблеми. Сама, без всіляких забобонів. І щоб ви знали, відсотків 90 всіх цих начебто магів – це лайно. Я теж можу працювати не гірше за них. Бабуся Наталки належала до рідкісних десяти, хоча і в її силі я сумнівався. Знаєте, що в них такого незвичного? Вони фанатично вірять в те, що вони щось можуть. Вірять настільки сильно, що інколи навіть в змозі це довести. Вони відкидають факт сумніву, намагаючись прийняти те незбагненне, не бачене рештою. Думаєте, ви не зможете вгадувати карти в руках в противника, чи наслати прокляття на когось? Все ви зможете, достатньо лише знати способи, як це зробити. Ми сіли в крісла навколо круглого столика, з черепом на ньому. Очі, а точніше прогалини між очима, дивились на мене. Завжди цікавило, як вона витрясає в них гроші. Я сів в крісло жертви, наталчених махінацій. Голосом бабуся примостилася, на робочому місці Наталки. Поглядом, харизмою? Невже є такі, що ведуться? Я оглянувся навколо. Мене це не вражало. Якщо хтось лякався в цій кімнаті, значить він не був там, де дійсно страшно. Ти навіть не повіриш, усміхнулась клавдія Теодорівна. Та й не все це такі дурниці, як ти вважаєш. Я не вважаю дурницями те, що не можу зрозуміти, відповів я. Я вірю, що є щось надприродне, як прилив сил чи як в мене. Я замовк. Чекав, що стара відьма вставить своїх п'ять копійок. Та де там? Вона знала, коли говорити. І я вважаю, що лізти в такі речі – це нісенітниці. Це невдала спроба пошкрябати граніт. Просто це речі, з якими краще не грати. А те, що робиш ти, відьма таки вставила своїх п'ять копійок. Я не знаю. Вже не знаю. Я кожного разу відчуваю, що ось він кінець. Це остання моя справа. В мене все менше сил переконувати себе, що так потрібно, що я народився для цього. Чому ж ти не кинеш? Не можу. Я не можу жити, знаючи, що не врятував того, кого міг би врятувати. Дівчина проклята. Стара поробила моє ниття. Сильно. Мітка не відчепиться, допоки не зняти прокльон. Є способи. Звісно, що є. Вона пирснула і глянула на мене так, ніби це було очевидно. Але потрібен час. Тобто мені рятувати її, допоки ви не визначитесь, як зняти прокльон? Перепитав я. Ось тут моя невіра в усе це почала заганяти мене в тупик. Я не вірив у все це, але користувався допомогою таких, як Наталія та Едик. Парадокс. Не тільки тобі треба залізти їй в душу і виявити, хто наслав це на неї. Або спосіб, як зняти прокляття. Але я не розбираюсь в цьому, запанікував я. Той що? Просто порися й в її голові. Тобі не звикати втиратись до жінок в довіру. Он, дві сидять, чаюють. Це парадокс. Дві жінки, яким ти небайдужий, крізь пальці дивляться, як ти рятуєш третю. Я промовчав. Ситуація, звісно, безвихідна, але я занадто пізно це зрозумів. Я любив їх двох. Тих, що сидять на кухні. Скажете, це нереально? Ще як реально? Як це відбувається? Запитала вона. Що саме? Як саме ти бачиш чи відчуваєш смерть? Яка вона на запах чи дотик? Я дістав сигарету. Не знаю, чому, просто раптом дуже захотілося курити. Старенька простягнула свою руку. і Я дістав ще одну, протягнув їй. Прикурив спочатку їй. Потім собі затягнувся. Все чорно-біле, почав я. Просто поряд з людиною втрачаються будь-які кольори. Все стає, як в телевізорі веселка. Лише чорне-біле. Та сіре. І холодно. Чим швидше людина має померти, тим сильніший холод. Як зимою мінус двадцять? Гірше. Цей холод всередині. Повітря в легенях наче замерзає. Це найгірше. Літати безтілесним духом над картиною в твоїй уяві не так погано і навіть не так страшно, як відчувати цей холод. «Що саме в ньому страшного?» – зацікавлено запитала відьма. Я знову затягнувся. Дим не хотів знаходити місце в легенях, тож я випустив його, допоки ті не почали горіти вогнем. «Страшно залишитись там і ніколи не повернутися». Розділ 22. Раніше описаний холод наздогнав мене, як тільки я вийшов з квартири. Ліля, раніше я відчував це при безпосередньому дотику. Тепер я чув це на відстані кількох кілометрів. Я не міг помилитись. Не міг, як би я не хотів. Ніколи ще не помилявся. Дістав телефон, подзвонив їй. «Так», – підняла слухавку. Холод здавив мені горлянку. Я почав зникати зі свого тіла. Зараз я над містом. Я не так добре знав Івано-Франківськ, але я й без того знав, куди мене несе. «Ало!» – її голос повернув мене назад. В такі моменти я особливо сильно ненавидів свої здібності. Цей момент – безсилля. Мене могли б обікрасти, чи й того гірше, я б навіть не відчув. Просто подзвонив запитати, що ти робиш. Я намагався говорити весело. Все важко виходило. Мене зсередини з'їдав холод. Очі раз у раз Переставали бачити все навколо. Ноги винесли мене з під'їзду і понесли прямо на проїжджу частину. А що таке? стривожилась вона. Щось сталось? Та просто все відмінилось. Я вже заліз в найближче таксі, прошепотів адресу і дав водію п'ятдесятку з заявою без здачі. Водій, молодий хлопець в спортивному костюмі, спочатку підозріло глянув на мене. Він прийняв це за високомірність. Але потім зрозумів, що я мчусь до дівчини, і з розумінням всміхнувся. Старенький чорний мерседес зірвався з місця. «Я не знаю», – сказала Ліля, – «я вже вирішила посидіти сьогодні вдома». Ти якийсь непостійний, Макс. От на тобі, жіноча образа. Хотілося загорлати, дурепо, ти зараз вмреш. Але якби сильно моє терпіння не тріскало по швах, я знав, що це лише ускладнить ситуацію. Захотілося просто залишити її, але я не міг. Раз вже взявся, то давай до кінця. Марс мчався по франківських дорогах, навмисне оминаючи центральну вулицю. Так швидше. «Вибач!» – я намагався сказати якомога м'якше. «Просто так сталося, ти ж не зайнята сьогодні?» Звісно ж, вона почала перечислювати, що робитиме, і який класний вона знайшла серіал. Мені треба було всього лише повисіти з нею на зв'язку, допоки я не доїду Почекай, в мене вмирає телефон, сказала Ліля І я через кілька хвилин передзвоню Гудки почулись раніше, ніж я встиг бодай рота розкрити А тоді припинились Ненавиджу гудки Бля, заволав я на все таксі Водій співчутливо глянув на мене. «Це, баби, брат!» – сказав він. «Точно!» – погодився я. Перевів подих. «Ненавиджу, коли все йде не по плану. Я боявся спізнитись, боявся приїхати і застати Жанну в сльозах над тілом Лілі, боявся побачити лікарів та міліціонерів, що без б розводили руками». На її вулиці було пусто. «Почекати тебе?» – запитав той. «Ні, не варто». Я потис йому руку і виліз. «Давай, шеф, щасливо!» Мерседес поїхав геть. Я помчав до Лілі. З кожним кроком холод посилювався. Зір переставав розбирати кольори. Моя свідомість раз у раз виривалась з мого тіла. Цього разу я не міг її контролювати. Раніше вистачало одного разу це пережити, раніше це тривало всього секунду. Зараз я не знав, скільки це триватиме. Я противився своїм водінням, ноги несли мене по сходах. Ліля жила на другому поверсі, я перестрибував сходинки, холод посилювався. Скоро це станеться. Це таке, наче відчуття, коли ти сильно не встигаєш в туалет, і ти чуєш, ось-ось все станеться. Ти кожною клітинкою відчуваєш, як безповоротно наближається той момент. Так і я. Якби смерть мала б фізичний вигляд, я б зараз вперто нас доганяв її на сходах. Двері були дерев'яні і відчинялись назовні. Це ж треба. Я з усієї сили почав гупати по них. Лілія відкрила, як тільки зрозуміла, що то я. «Якого чорта?» – гнівно сказала вона, дивлячись на мене. Я знав, як виглядаю. Спітнілий, захеканий, з розширеними зіницями. Вона то не знала, що має статись. «Треба поговорити». Я хотів схопити її за руку і витягнути з квартири, але вона війшла всередину. Я зайшов слідом. «Я тебе боюсь, Макс!» Вона схрестила руки на грудях. «Ти якийсь дивний!» Позаду неї з'явилась Жанна з тріумфом на лиці. «Я ж казала, він в тебе маньяк!» Жіноча солідарність прийшлась якраз вчасно. Покинь нашу квартиру, настояла Жанна, або я викликаю міліцію. Краще пожежників, прошепотів я. Ліля здивовано глянула на мене. Вона почула, може навіть ще щось запитала, але я вже не чув. Знову холод проникає мені в легені. і Я піднімаюсь геть. Я пливу в повітрі прямо над цим місцем, де ми зараз. На кухні щось не гаразд з газопроводом. План квартири такий, що кімната і кухня йдуть паралельно. Їх перегороджує лише невелика стіна без дверей. В маленькому коридорі в тебе є вибір – туалет, кухня чи кімната. Вони дві стояли в проході. Так от, на кухні щось вибухає. Я не знаю, що саме. Не знаю, чи навіть в цій квартирі, але щось вибухає. Вибухає настільки сильно, що не витримує стіна. Вона просякла сирістю, ось вже як 30 років, і вона не витримує. Вона валиться прямо на Лілю і Жанну. Шпалери на кухні вже полагкотять вогнем. Пожежні приїдуть запізно. «Ти мене взагалі не слухаєш?» Розгнівано сказала Жанна. Я знаю, це станеться через кілька секунд. Вибору нема, все наче втратило свій час. Я чув, як власне серце виривається з грудей. Швидко завігаю в кімнату, хапаю Лілю за плечі і силоміць тягну за собою. Вона щось кричить, поручається. Позаду на нас нависає Жанна. Я чую, як вона вискакує на мене. Дряпає мені обличчя Інстинкти взяли гору І я б'ю її ліктем в лице Я не бачу, як вона ловиться за лице і падає назад Я виштовхую лілю за двері і кидаюсь з нею на стіну Вона встигає заховатись, коли в кухні роздається сильний звук Я не встиг Ударна хвиля застала мене в проході я кинувся геть, але було запізно. Мене знесло і впоріщило в стіну у темному вузькому коридорі. В голові запаморочилось. Звух потекло щось тепле. Я звалився на дерев'яний ящик, в котрому мешканці тримають мішки з картоплею, і почав сповзати вниз. Бетон прийняв мене зовсім нерадісно. Розділ 23 Я не знаю, чому мені згадалася ця розмова. Майже шість років тому ми сиділи в одному з будиночків в Одесі. Я любив Одесу. Колись. Одеський колорит мене бісив спочатку, але за два місяці я вже звик. Я любив колись гуляти нічною Одесою. Головне – знати, куди заходити не можна. Тоді ми не гуляли. Ми дружно зібрались на одній з квартир, де Марко розкладав свої схеми погрів Бога. Це не був напівпідвал, як в фільмах про пограбування. Це була чудова квартира в майже центрі міста з видом в центр. На столі в великій вітальні були численні фотографії кількох людей. Ми позначили їх кольоровими маркерами. Тоді ми позначили цими ж кольорами місця на карті. Кілька місць, правда, вже було закреслено. Всіх не врятуєш. Це просто богохульство, зачав отець Кирило. Це втручання в Божу волю, чим ви тут займаєтесь? Повний, бородатий, з маленьким лицем та здоровенним хрестом на шиї Говорив він ламаною українською. Російською він говорив гірше, що було дивно для священника з Одеси. «По-перше, – холодно нагадав мій брат, – ми. Ви або з нами, або до побачення. Трутні в команді не потрібні». Я трутень, закипів той, іменем господа, перестаньте, гаркнув худий чоловік в сірому костюмі. Панове, це не професійно. Мені він і тоді не подобався. Пан Геральт пишався собою, своїм австрійським корінням і своєю родиною. Аристократ, трястя його матері, великий вчений, тьху. Для чого Антон їх тільки притягнув? Антон молодий тоді, ще чоловік, з статурою атлета і приємною зовнішністю. В цей час стояв на балконі з моєю кариною і намагався склеїти її. Він викликав асоціації з еталоном успішного чоловіка. Для нас він шукав способи розбагатіти на цьому. Ми не заперечували. Я провів їх поглядом. Вона сміялась з його жартів. Вони раз у раз доторкались одне до одного. Він те і діло поправляє своє зализане волосся. Наївний. Вона моя. Це він навчив нас з Марком акуратності та охайності. До цього я носив піджаки, хіба на випускних в школі. «Успішні люди повинні виглядати відповідно», – говорив Антон. Так от, нас тоді було семеро. Ціла команда, котрою по черзі керували всі, крім мене і Карини. Так як вона частиною команди не була. Ми двоє з Марком. Я рятував людей, підставлявся під удар. Марко вирішував, що і де робити, куди йти, їхати, летіти, плести. Антон допомагав нам фінансово. Він знав, де, що і як можна було зробити. Священник та професор, що постійно гризлись. Кирило такий ніколи не вірив у нас, як і Геральт але вони перечували можливу славу. Один би приплів наш успіх до релігії, притягуючи маси нових віруючих в церкви. Серйозний удар по атеїзму, що тут скажеш. Геральт став би світилом в світі науки, так як він би розкрив одну з найважчих загадок для науки. І лише Карина. Просто подорожувала зі мною. Тоді нам здавалось, що ми любимо одне одного. «Що за шум?» – в кімнату зайшла Марія. Клієнти, звісно, знали цю 37-річну блондинку в строго закритому одязі, як відьму Леону. Ми знайшли її в Одесі. Вона знала все про місто. Знала, де хто водиться і де що трапляється. Її магічні здібності ми зневажали. Так як все. Що вона могла, це замилювати очі. І нам потрібна була така людина в команді. Ну, так сказав Марко. Я ж сидів на дивані і спостерігав за бесідою Карини та Антона. Я не ревнував. До сих пір брешу собі. Але я не ревнував. Так, в більшості випадків і проходило планування наступного спасіння. Пусті балачки про непізнане. Хіромантія, карти Таро, магія Вуду, дарвінізм як спосіб описання процесу людського життя. еральд пропонував мені та Марку дати потомство і глянути чи передасться це по спадковості. Смерть в релігіях, а особливо пошук людей з такими ж здібностями, навернення їх до церкви, а далі розповісти всім про цей дар Божий. Парапсихологія, патологія та натологія, цитування Альфреда Нобеля, Івана Павлюка, Клода Бернара, Володимира Неговського, Іллі Мечникова та багатьох інших вчених, що хоча б якимось боком розглядали питання життя і смерті, і ніщо з цього всього не вело до способу, як розірвати взаємозв'язок, коли рятуєш одного, а помирає інший. Проти цього безсила була наука, релігія і магія. Ми не могли ніяк розгадати цю загадку. Це просто потрібно було прийняти як факт. Для чого я це розповідаю? Ну, по-перше, це мало позбавити мене від питань, чому я не візьму нікого в команду. По-друге, доля багатьох з тих, хто з нами працювали, невесела і не позитивна. По-третє, наші невдачі закарбували в мені примирення до того, що смерть не дасть себе обдурити. Вона прийде і зробить свою справу. Але є і плюси. Ось звідки я стільки всього знаю. Розділ 24 «Жанна!» – кричала Ліля. Я поворухнувся. Живий. Навіть не знаю, радіти мені, чи хотів піднятись, але нога не згиналась в коліні. Заніміла, сподіваюсь, що просто заніміла. Макс! Ліля схопила мене за плечі і потягла вниз. Не підіймайся, а то надихаєшся чудного газу. Що? Я не міг зрозуміти, що сталося. Жанна ще там. Від диму в Лілі почорніло лице. Нам треба її витягти. Ні, заперечив я, пізно. Лілю наче струмом вдарило. Вона водночас замовкла і витріщалась на мене. В неї буде багато запитань, але це потім. І я поклав руку їй на плече. Нам потрібно вибиратися звідси. Сказав їй Я не піду без неї Мертвенно спокійним голосом відповіла та В її іще в сусідній квартирах лютували пожежі На поверх почали збігатись люди З відчинених дверей валив чорний дим З кожною секундою дихати ставало важче Зробимо так Я вирішив не сперечатись Я витягну її ти чекай тут. Аго, в'єхтись живий, Пролунало звідкись. До нас неслось кілька людей з відрами. Діяти треба було швидко. На щастя мені не звикати. Ми тут, гаркнув я. Заберіть дівчину, в неї шок. Ліля не встигла нічого зрозуміти. Коли її схопили, одразу ж кілька людей і потягли геть. Вона кричала, виривалась, але її крики тонули серед загального шуму. Мені теж допомогли піднятись. «Жанна!» – востаннє крикнула Ліля, а тоді зникла з очей. Її вже тягли вниз по сходах. Я, як виявилось, міг стояти на ногах. Глянув на квартиру. Дим валив такий, що довелось закрити очі та рот рукою. Вона померла, переконував себе. Все просто того не варте. Ах, ну його, гаркнув я. Всі мої сили зараз пішли на те, щоб вирватися від тих, хто тягнув мене геть. Я побіг до палаючої квартири. Дим різав очі, з легені рвався кашель, і я застрибнув в коридор. Вище метра не було нічого видно, тож я присів. Тепер стіни між кухнею і кімнатою не було, її уламки засипали все навколо. По логіці труб Жранни має бути десь під ними. В квартирі горіло все, вогонь був всюди. Знаєте, пожежа це дійсно страшно, в ній ти не орієнтуєшся. Ти просто повільно помираєш. Я натрапив на її тіло. Її закидало уламками. Я якомога швидше почав їх розгрібати. Я переконував себе, що в цьому немає змісту. Вона померла замість Лілі. Така ціна. Але я не зупинявся. Я розкидав уламки плити. Вони були гарячі. Руки просто пекли. Очі майже нічого не бачили, легені горіли, я задихався. Для того, хто кілька разів намагався звести рахунки з життям, я вибрав самий невдалий варіант. От така смерть посідає призове місце в переліку найгірших. Іронія долі. Я нарешті зміг витягти її з-під завалів. Вона не дихала. Підручники з ОБЖ назвали б мене дилетантом, але часу перевіряти її стан просто не було. Стало просто нестерпно жарко. Я чув, як моя шкіра починала обвуглюватись. Я схопив її гаряче тіло і потягнув геть з квартири. Перед виходом стягнув свій піджак і накинув на неї. Вертатись стало важче. В голові крутилось. При різній концентрації чадного газу наступають різні стадії, і я переходив від запаморочення до втрати свідомості. Ще трішки переконував сам себе. Зовсім трішки. Пожежники зустріли мене на вході. Хтось забрав Жанну в мене з рук, іншою підхопив мене і потягнув геть. По дорозі вниз – Мене кілька разів вирвало. Сили зовсім покинули мене, і якби не пожежник, я б просто впав в калюжу власного блювотиння, Але він міцно тримав мене. Ти герой, сказав мені, але наступного разу так не ризикуй. Добре, ледь видавив з себе. Ми вийшли з під'їзду. Натовба глядачів розступився. Довелось ще пройти до машини швидкої допомоги. Я оглянувся. Небо вже встигло потемніти, але дим і вогонь було однаково добре видно. Сьогодні буде яскрава ніч. Ліля сиділа біля Жанни. Я вирвався від пожежника. Поволі похитуючись підійшов до неї. Холоду не було, але я знав, це ще не кінець. Можна хіба сподіватись, що наступного разу аж так вже не буде? «Як вони?» – запитав я медиків. «Одна нормально», – буркнув один з них. «А інша?» «Вона у важкому стані, але жива. І якби ви витягли її пізніше...» «Невже це можливо? Невже смерть не забрала її? Я таки обманув її?» «Вона поправиться?» – запитала Ліля. «Важко сказати», – сказав лікар. Тоді звернувся до пожежника, що підійшов слідом за мною. «Це всі?» «Серед живих», – відповів той. Я розвернувся настільки швидко, що в голові знову закрутилось. Хто? Все, що я зміг з себе видавити. Двоє пенсіонерів в сусідній квартирі, тихо сказав той. Скоріше за все просто задихнулись. Ваша квартира ближче до виходу. До них було не так легко добратись. Я промовчав. І чув, як в мене стискаються кулаки. Обманув смерть? Ага, а як же? Вона не пішла з пустими руками. Ей, ви куди? Гукнули мені слід лікарі. Дайте ми хоч оглянемо вас. Я не чув. Ноги несли мене геть. І я просто кудись йшов. Йшов і не бачив нічого попереду. Кінець першої частини Іван Дурський, той, що обманює смерть Читала Ірина Назарук Друзі, щиро дякую вам за перегляд цього відео Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку Та напишіть будь-який коментар для розвитку каналу Я буду вам безмежно вдячна Незабаром почуємось знову